ледь покрити водою. Річка набула якогось невизначеного жовто-бруноватого кольору, човнів, колись рядочком припнутих вздовж берега, тепер зовсім мало. Сади Вишнецьких залишилися, і морі, і будинки за ним, але її важко впізнати. Сад здичавів і перетворився у непрохідний чогарник, і більшість плодових дерев сохли, газони і клумби, що колись до пізньої осені бояли кольорами, зникли у густих заростях. Садові доріжки позбулися бруківки, її, вочевидь, виколопали і винесли. Тільки на центральній алеї між кам'яними плитками буяє бур'ян. Половина даху на великому будинку світить похиленими голими кроквами, друга сяк так накрита толом. Внутрішні стіни будинку зруйновані, під дірявою стелею кілька тракторів і дві сівалки. Майстерня тракторної бригади, здогадався Левко. У малому будинку склад добре про що сповістив напис на вхідних дверях. Погріб, вочевидь, також став якимось складом, інакше б на нього не вішали такого замка. Трактористи в майстерні якраз чаркували. Хутко поставили гранчаки, сховали під імпровізований стіл пляшку заткнуту корком з кукурудзяного качана, дружно повернули голови до пробуйця. «О, здоров'я желаю! Ще один контрольор явився, не забарився, з райкому чи райвиконкому». «Ну, це не важно. Душа бомажна. Зараз він запише кожному з нас по великій і суворій догані. Може, навіть з колхозу виключить», – зімітував переляк один з чоловіків. «Хай він ті догани в дупу засуне», – п'яненько засміявсь другий. «Ні, в дупу не треба. Ми їх замість запчастин у трактор ставимо. Бо запчастинка тма, а контрольорів хоч греблюгати». Сердито сплюнув третій, але, придивившись до левка, раптом просіяв. «Товариші механізатори, та це ж Черкас!» З нашого кутка, почти сусід. І він мене колись на ноги поставив, як я ще пацаном був. Усі казали, що горбатим калікою стану. А дядько Левко так кісточки склав, що сліду від перелому не залишилось. Не впізнайте мене, дядьку Левко. Я ж Антон Грабар, Катерини Грабарехивнук. А ваш батько трохи в моєї бабусі у примах був. Якби залишився у неї, то міг би моїм дідом стати. Левко не впізнав. Худорлявий, аж чорний від засмаги молодий чоловік. Нітрохи не схожий на пишнотілу круглолицю грабариху. Але слова Антона сприйняв за добрий знак. Значить, згадували його у селі і вдячним словом. З прикрістю подумав, що колись люди, які працювали на землі, ні защо б не сиділи отак посеред білого дня з гранчаками біля пляшки. Це ж чоловіки мали благодати оті трактори, що стоять у колишньому панському будинку, а вони п'ють. А як не п'ються, то який вже той ремонт? Як же змінилось його село за часи колосного господарювання? Навіть мова якась не та. Без старолісівського неповторного колориту, засмічена чужими словечками. «Цокнемось за повернення!» Антон кинув свій мати з пляшки кукурудзяний качан. Левко відмовився. Сказав, що не вживає, та й мусить ще до сільради зайти. Де же треба влаштуватися? Я б вас на залізному коні підвіз, але ця чортова залізяка зараз без ніг лежить. Антон дарив носаком чобота перехлябленого трактора зі знятими колесами. «Звиняйте!» Та я звик на свої ноги покладатись. «Але вони вас не туди несуть!» – крикнула вздогін Антон. «Сільрада у селі, центрі, біля автобусної зупинки. Ви ж там виходили. А ця стежка веде нагору». Ніби левко не знає, куди ведеться стежка через дичеві лісадок. Саме нагору він і мав вийти насамперед. Поки їхав до села, весь час про неї думав. Як там біла топулька, яку вони з вишенькою посадили? Чи не всохла? Чи ніхто не зрубав? Ще від зупинки у центрі старолісів у гледів. Ні, живе, живе їхнє дерево. Піднялося магло не до хмар, ніби в небо кроною врослось. Стоїть на горі, як могутній воїн на чатах. Тільки не підійшов, топуля зашили сіла. Зашуміла яскраво-жовтою кроною, з кожою на велетенське шатро, націлене верхів'ям у небо. Ніби впізнавала і привітала його. Аж на самому вершечку Серед поріділого листя Побачив покинути гніздо. Значить, не самотнє їхнє дерево. З весни до осені Тішать його своїм щебетом птахи. Притулився до тополі чоло, Заплющив очі. Кора вже втратила Свою дитинно-ніжну шовковистість І світло-оливковий колір. Стала шорсткою, Зеленкувато-сірою, Відчув під нею тепло, ще зігріту скупим осіннім сонцем тополину кров. «То день, кохана! От я і повернувся!» Заплющив очі, згадав, як запрошувала його вишенька на білий танець, як вони вдвох кружляли на горі, а поруч ніби танцювала і їхня біла тополька. Тепер вона он як виросла. Дот під деревом так і сірів бетонною стіною з пройованими дверима. Десь далеко внизу у його глибокій ямі похмуро блиснуло вогкою, рудою глиною дно. Спуститись до нього без драбини неможливо. Пробратись до підземелля, тим більше. Треба буде дістати мотузку і спуститися. Задивився на другий берег річки. Плетеного тину біля хати вже немає. Навколо подвір'я, як вояки на марші, вишукувались гостроверхі штахети. За штахетами під'ябленою, як і двадцять років тому, Криниця з круглою корбою і дерев'яним дашком. Вийшов хлопець, розкрутив корбу, опустив, а тоді підняв дерев'яне відро, перелив з нього воду в цинкове. Цікаво, хто він? Може, зять Оленин? Цілком імовірно, у 20 літ його...